Allah who Allah who Allah Allah Allah, Allah, Allah. بسم الله المرحمن المرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واعلى آله والأصحابه اجمئن الله لا علم لنا إن لما علمتنا إنك ان تلعلم حكيم اللهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا، يا رب العالمين 문제 الش lasciكّقات اخرى فرإشفائها الذي الله سبحانه وتعالى لذلك الله سبحانه وتعالى إن كان على الذيصdal imagenه والكى على استطلعن مهاه فالك i koliko samo njemu uzvišenom dolikuje. Neka je salavati selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sva sahabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala našem uzvišenom gospodaru na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja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 Dragi i poštovani gledavci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoju vjeru Islam. U ovoj našoj emisiji govorimo o nečistoćama i načinu njihova odklanjanja. Šta je to nečistoća u šerijatu? Dokazi koji ukazuju na dotične stvari da su one nečiste i kako ukoliko se na našem tijelu, od dijelu ili mjestu gdje, su, gdje ćemo klanjati ili boraviti nalazi nečistoća, kako dakle da tu nečistoću otklanemo sa spomenutih mjesta. U arapskom jeziku za nečistoću se kaže neđaset. Neđaset je dakle ono što je u osnovi nečisto i zašto je šerijat naredio da se, dakle, toga kloni čovjek i da ukloni tu nečistoću sa sebe, mjesta, odijela, jeli, svoga i sl. Postoje dvije vrste nečistoće. Stvarna nečistoća, dakle, ono što je u osnovi nečisto i što se, dakle, ne može promijeniti. Ono, dakle, što je nečisto i što se ne može promijeniti, jeli, vez dakle treba ga ukloniti, treba ga očistiti, poput izmeta, poput mokraće i slično. I postoji dakle ono druga vrsta nečistoće što koja ima propis čistoće, a nije dakle vidljivo, a to je sve ono dakle što sprečava obavljanje namaza i drugih ibadeta. Sve ono zbog čega smo potrebni uzeti abdest ili se okupati. Kao što je, dakle, obavljanje male ili velike fiziološke potrebe ili, dakle, da čovjek bude džunup od spolnog odnosa i sl. Dakle, zašto je potrebno ili se okupati ili uzeti abdest. Obaveza je otkoniti od sebe nečistoću. Nije dozvoljno da čovjek bude nečist. Svejedno, dakle, da se treba okupati ili da treba uzeti abdest ili da na svome tijelu ili svome odijelu ima nečistoću. Obaveza je muslimanu da od sebe odkloni nečistoću. Dokaz za to jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala wa thiyabeke fatahir riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i sure Al-Mudethir a svoju odjeću očisti svoju odjeću o Muhammede očisti. Allahu oposlanik alaihi salatu wasalam također govoreći o opasnosti nečistoće kaže većina kaburske patnje zbog mokraće Većina ljudi će se u kaborima, svojim kaborima, kada umru, i mi vjerujemo to, većina ljudi će se kažnjavati i patiti zbog mokraće, nisu se čistili nakon male nužde. Ebu Seyd al-Hudri radi Allahu Tealan ta također nam pripovijeda da jedne prijelike Allaho posanika alihi salatu sam predvodio ashaabe u namazu. Dakle, klanjao im namazu u džematu, on imam, a iza njega su bili ashaabi kao klanjači muktedije. Allahov poslanika alaihi salatu osallam jednom momentu, dakle kada je sjedio dole, nakon drugog rekata kada je sjedio na tešehudu, skinuo je sa svojih nogu papuče, sandale. Pa su svi ashabi, kada su vidjeli da to čini Allahov poslanika alaihi salatu osallam, svi ashabi su poskidali. Nisu znali razlog, ali pogledajte njihove želje da slijede Allahov poslanika alaihi salatu osallam svemu. Nisu znali zbog čega to on čini, međutim, on je to učinio i oni su željeli da postupe onako kako i ja. Nakon završenog namaza, kada je Allah, poslanik alaihissalatu, sam predao selam i vidio pored svakoga shaba njegove sandale, njegove papuće, njegu, njihovu obuću. Pored svakoga shaba nalazla se obuća. Pa je upitao zbog čega ste to učinili, rekli su, vidjeli smo tebe. Ti si to uradio, pa smo i mi. Nakon toga ga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio da mu je u namazu došao Djibril da je bio obaviješten kako na njegovim papučama ima nečistoći. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nije primijetio nečistoću na svojim papučama sandalama, a ona je dakle bila. Pa ga je melek Djibril obavjestio da treba da odklone od sebe nečistoću. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam to učinio Na maz. Osnovno sredstvo za otklanjanje nečistoće jeste voda. Zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an yutahhirukum bih. Allah subhanahu wa ta'ala vam sane besa spušta kišu da bi vas očistio njome. Dakle kiša, voda jeste sredstvo za čišćenje. Islamski učenjaci kada govore o stepenima nečistoće O težini nečistoće, vrstama nečistoće, spominju tri stepena. Pa spominju veliku nečistoću i kao primjer za tu veliku nečistoću spominju nečistoću psa. Dakle, nečistoća psa, odnosno njegove pljuvačke, njegove slini. Zatim spominju malu nečistoću. Dakle, najmanja nečistoća jeste nečistoća, odnosno mokraća, muškog djeteta koji još uvijek doji. Dakle, muškog dojenčeta, mokrača takvog djeteta dojenčeta je najmanji stepen mokraće. Takva mokraća se ubraje u najmanji stepen nečistoće, najmanji stepen nečistoće. Zatim je li ono što je između toga između te najveće i najmanje nečistoće jeste jesu dakle sve ostale nečistoće poput mokraće, izmeta, strvine, je i slično u čemu će biti ako Bog da govori. Koje su to nečistoće za koje postoje dokazi u našoj vjeri da su one nečiste? Danas mnogi ljudi kažu za sebe ne mogu klanjati u ovakvom odijelu, u ovakvoj odjeći nečisam. Međutim, da znaju da ta zemlja na kojoj rade, na njivi, da je ona čista. To što su uprašeni, to što su naočigli prljavi, što je to u njihovim močima prljavština, to ne znači da je u šerijatu šerijat spomenuto karakterisao kao nečistoću. Pa ćemo vidjeti zašto sve postoji dokaz u našoj lijepoj vjeri iz Kur'ana ili Hadisa da je nešto nečistoće. Upoznajmo se s tim, pa ukoliko dotično se bude nalazlo na našem tijelu, od odijelu ili mjestu gdje ćemo klanjati, onda to tako trebamo odklonuti i ne možemo na takav način obaviti namaz. Međutim, Ako se nešto nalazi što mi mislimo da je nečisto na našem tijelu, u dijelu ili mjesto gdje ćemo klanjati, a šarijat kaže da je to čisto, da nema dokaza za nečistoću, onda dakle slobodno klanjajmo. Nemojmo ni u kom slučaju ostavljati namaz zbog toga. Pa dakle, od nečistoća za koje postoji dokaz u Kur'anu i sunnetu, dakle da je nečisto, jeste čovječi izmer, čovječija mokraća. Čovječi izmet, čovječija mokraća. Dakle, brojni su hadisi koji govore o tome. Da, ljudska mokraća, izmet, dakle, kada čovjek obavi malu i veliku nuždu, dakle, da je to nečistoća. Brojni su hadisi koji govore o tome. Pa se prenosi u hadisu Enesa radijallahu ta'alan, da bi on i dječačić poput njega, kada bi Allaho poslanika alaihi salatu sam išao da obavi fiziološku potrebu, malu nuždu, da bi Enes nosio vodu pa Allah u poslanika alaihi salatu sam nakon obavljene nužde čistio bi se, odklanjao bi od sebe, šta? Nečistoću. Dakle, mala i velika nužda, obavljanje fiziološke potrebe, dakle, to je nečistoća. Također, u hadisu Ibna Basar radijallahu anhuma, spominje se da je Allah u poslanika salatu osalam prošao pored dva kabura, pa je rekao doista se stanovnici ova dva kabura kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog nečega teškog. Pri sebi su imali dijela koja su mogli lahko odkloniti od sebe. Pa je spomenuo jednog od njih da se nije čistio nakon male nužde. Dakle, mokraća je zasigurno nečistoća. A zasigurno, ako je mokraća nečistoća, onda dakle i izmet je nečistoća. Također... Prenosi se o hadisu da je dok je Allah poslanika alihi salatu sam sjedio u džami, sjedio u mesčidu sa svojima shabima, došao jedan čovjek iz daleka koji nije znao za lijepo ponašanje. Pa je došao u mesčid i ekreme kumunla, da izvinete na izrazu, obavio malu nuždu u mesčidu, pomokrio se u mesčidu. Pa Allah, uposlanik, alaihi salatu, sam nakon toga naredio je ashabima da se peru tu njegovu mokraću vodom. Dakle, to je načistoća. I brojni drugi hadisi koji ukazuju da je ljudski izmet, dakle, izmet i mokraća da su nečisti. Međutim, ovdje, dakle, treba izdvojiti i ukazati da mokraća dojenčeta, muškog djeteta dojenčeta, je također nečista, Međutim, ne pere se kao ostale nečistoće vodom, već se, dakle, samo popršće. Takva nečistoća. Mokraća muškog djeteta, dojenčeta, koji još uvijek doji. Glavna hrana, ili samo mu je hrana, majčino mlijeko, ukoliko prođe nešto od njegove mokraće na našu odjeću. Ili na naše tijelo, to, dakle, trebamo svakako očistiti. Međutim, kako? Da li uzeti vodu? pa trljati, oprati ili skinuti od dijelo pa oprati ili na neki drugi način. Spominje se u hadisu Umu Kajs, Kajsove majke, da je došla sa svojim malim djetetom Allahovu poslaniku alaihi salatu osam. Pa ga Allahov poslanik sallallahu alaihi salam uzeo kod sebe u naručje, igrao se s njim, držao ga u svome krilu i to djete se pomokrilo dakle beba, dojenče, pomokrilo se, pa je Allaho poslanika alihi salatu sam zatražio da mu donesu vodu, uzeo malo vode i poprskao po svome odijelu, poprskao po svome odijelu, dakle nije skinuo pa da se opere ili on, dakle pravo, već samo poprskao. Takav je slučaj samo sa mokraćom muškog djeteta dojenčeta, takav slučaj nije sa mokraćom ženskog djeteta dojenčeta niti muškog djeteta koje je prestalo da jede majčino mlijeko ili mu je druga hrana, glavna hrana. Još uvijek doji, međutim, malo. Ali većinski jede drugu hranu. Dakle, što se tiče mokraće, ženskog djeteta dojenčeta, nju treba prati kao što se pere, otklanja mokraća i odraslog. I što se tiče muškog djeteta, koje je prestalo dojiti ili ne doji mnogo, ali jede drugu hranu, mnogo, mnogo više, tada i njegova mokraća se čisti kao što se čisti mokraća od raslog čovjeka. Zatim, od nečistoća za koje postoji dokaz u Kur'anu da su nečiste, da ih treba smatrati nečistim i da se moraju čistiti, odklanjati od sebe, jeste krv koja je istekla iz životinje čije se mjesto jede. Krv koja isteče i životinje čije se meso jede. Kada se zakolje životinja, kada se zakolje kurbaninu slično, krv koja istekne iz nje, ona je nečista. Ukoliko takva krv dospije negdje na naše tijelo ili odjelo, ta krv se mora saprati. Ona je nečista jer Allah subhanahu wa ta'ala govori govori o tome u suri Al-An'an kada spominje dem mesfroh. Krv koja ističe. Što se tiče krvi, životinje čije se meso jede, kada se takva životinja zakolje, pa ona krv koja ostane u mesu, ona krv koja ostane u žilama i slično, takva krv je čista. Dakle, nečista postaje samo onda kada isteče. Zatim, izmet i mokraća svih životinja čije se meso ne jede. Nečisto je, izmet i mokraća. Nečistiti su izmeti mokraća onih životinja čije se meso ne jede. Čije se meso ne jede. Poput, dakle, izmeta mačke. Poput izmeta domaćeg magarca. I svega, dakle, onoga što se ne jede. Četiri velika imama, Ebu Hanife, Malik, Šafija, imama Ahmed, stava su da je spomenuto nečistoća. Dokaz za to jeste hadis Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala koji pripovijeda da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam otišao da obavi malu nuždu pa je zatražio od Ibn Mas'uda da mu donese tri kamena da se očisti sa tri kamena pa je Ibn Mas'ud donio dva kamena i baljegu od magarca pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam vatio tu baljegu i rekao da je to nečist. da je to nečisto nečist. što se tiče izmeta i mokraće Životinja čije se meso jede, što se tiče izmeta, mokraće, baljege, dakle i mokraće, životinja čije se meso jede, dakle krave, ovce, koze i slično, deve, ispravno je da su izmeti mokraća takvih životinja čisti. Ovo većina naših ljudi ne zna. Pa ukoliko uđe u štalu, da položi kravama, da namjeri krave i ostalo, pa krava mahne repom ili kada krava obavlja nuždu, isprši ga i slično, on kaže ovo je nečistoća, moram ovo saprati, ne mogu na ovakav način klanjati i slično. Ili ga zadesi na bilo koji drugi način, nešto od spomenutog. Po ispravnijem mišljenju dokazi idu u prilog tome da izmet mokraća životinja čije se meso jede da su čisti hadis koji govori o tome jeste hadis Enesa ibn Malika radi Allahu talani u tom hadisu se spomnije da se jedna skupina ljudi je razbolila i došla Allahom poslaniku salatu, sam žaleći se na svoju bolest pa ih je Allahom poslanika poslao u jednu naselje tamo gdje se nalazila gdje se nalazila stada deva i naredio im da piju mlijeko i mokraću deva Naredio im da piju mlijeko i mokraću deva, iz čega se zaključuje da mokraća, dakle, deva i ostalih, analogno tome, životinja, čije se meso jede, su čisti. Zatim, ono što je nečisto, o čemu govori Kur'an i Hadis, jeste da strvina. Strvina je nečista, dakle, ono što krepe, ono što ugine, to je nečisto. Kako Allah subhanahu wa ta'ala spomije u Kur'anu, mejteh. Dakle, ono što umre, ono što ugine, dakle, da je to nečisto. Međutim, iz ovoga, onoga što ugine, dakle, izuzima se riba. I sve ono što boravi u vodi, što živi u vodi, sve ono što živi u vodi, pretežno, većinski ili, dakle, stalno, ukoliko ugine, to je dozvoljeno jesti. Zašto? Zbog drugog hadisa u kome se kaže kada je upitan Allah u poslanika alihi salatu samo morskoj vodi, da, je, da li ona čista? Može li se njome uzeti? Abdest rekao je, morska voda je čista i ono što ugine u njoj je halal. Dozvoljeno. Dozvoljeno jesti. Dozvoljeno jesti. Pa dakle, strv je nečista, izvijev dakle uh, onoga što pretežno obitava, boravi, živi u vodi. Takva strvina, odnosno ribe je najčešće koje uginu, one su, one su čiste. Strvini, dakle životinji koja ugine na kopnu, koja živi na kopnu, je pretežno ugine, takvoj strvini se pridodaje još, dakle propis strvine ima i dio mesa. Dio mesa, odnosno tijela koji se odsjeće od životinje, a životinja još uvijek živa. Ukoliko se odžive, životinje odsjeće komad, tijela, mesa. Taj komad tijela mesa računa se s trvinom. Dokaz za to jeste poduži hadis koji govori o bitci na hajbaru. Tokom pripremanja za bitku pojedini ashabi Bez vjerovjesnikovog, sallallahu alihi vseleme, znanja zaklali su određeni broj domaćih magaraca, isekli na komade, naložili vatru, stavili lonce kazane i kuhali meso tog domaćeg magarca u njima. Pa Allah, poslanik, sallallahu alihi vseleme, kada je saznao zato to, naredio im je da pogase vatre, da prevrnu lonce i da lonce operu. Da lonce dobro operu, što ukazuje na nečistoću tog mesa. Zatim, ono što je nečisto jeste i takozvana elmedija ili elmedju. To je bijela rijetka tekućina koja izlazi iz spolnog organa prilikom razmišljanja o spolnom odnosu. To je dakle bijela tekućina koja izlazi iz spolnog organa prilikom razmišljanja o spolnom odnosu i ona izlazi nekontrolisano, počesto čovjek nije ni svjestan toga. Dokaz da je ovo nečist i da to treba otklonuti sa svoga tijela i sa svoje odjeće, jeste hadis Aliye radijallahu ta'alan koji kaže ja sam bio osoba kod koga je ova tekućina izlazila nekontrolisano. Međutim, stidio sam se na pitama Allahovog poslanika ali ih samo tome. Zašto se stidio? Zato što je on bio zet, Allahov poslanika alaihi salatu wasalam. Fatima, kćerka Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem, bila udata za alijom. Pa kaže, pa sam naredio drugome da pripita za mene. Za taj moj slučaj, naredio sam drugome, zamolio sam drugoga da pita Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, šta da radim, pa je rekao Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, abdesti se operi svoj spolni organ. Operi svoj spolni organ, dakle, očisti, i abdesti se. Dakle, to je i nečisto i to kvari abdestu koliko je osoba prije toga imala, imala abdest. Također, od nečistoća na koje ukazuje Kur'an i Sunnet, što treba dakle odklonuti od sebe ukoliko se nađe na tijelu ili na odijelu, jeste i elvedju el ili vedija, a to je dakle čvrsta bijela tekućina koja izlazi iz spolnog organa nakon napornog mokrenja. Nakon napornog mokrenja kod pojedinih ljudi dešava se da nakon mokrenja, nakon mokraće izlazi iz polnog organa, dakle, bijela, čvrsta tekućina. Ukoliko nešto od toga ostane na tijelu ili ostane na odjeći, to je, dakle, nečisto i to bi trebalo otklonuti sa tijela i odjela. Kako se otklanja Ova nečistoća i prethodno spomenuta nečistoća do koje dolazi prilikom razmišljaju o spodnom odnosu otklanja se tako dakle što će se jeli, poprskati po odjeći. Ukoliko nešto od toga bude na odjeći, samo će se uzeti dakle, vode i poprskati to jeli, mjesto za koje se pretpostavlja da se na njemu nalazi ta spomenuta nečistoća, poprskat se vodom. Ibn Abbas radijallahu anhuma je rekao zbog izlaska spermi se kupa koliko i iz čovjeka izađe sperma, zbog toga se čovjek kupa, a zbog izlaska elmezije i elvadije čovjek se abdesti i pere spolni organ. Zatim, što se tiče same sperme, postoji podijeljeno mišljenje kod islamskih učenjaka da li je ona čista ili nečista. Allah najbolje zna, ispravno je da je sperma, da je sperma čista. Ukoliko nešto od nje dospije na tijelo čovjeka ili na njegovu odjeću, svakako je da bi to trebalo otklonuti sa tijela i od dijela, međutim, ukoliko nešto od toga ostane na tijelu i od dijelu, to ne znači dakle da je nečisto i da namaz nije ispravljen u takvom stanju i sl. Znači. Prednosi se u hadisu Aisha radijallahu ta lanha da je rekla strugala sam svojim prstima Spermu sa odjeće Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i on bi nakon toga odlazio i klanjao u toj istoj odjeći. U drugom rivajtu, u drugom predanju se spominje da su se vidjeli tragovi te sperme na njegovoj odjeći, a on je klanjao klanjao u njoj. Zatim, što je načistoća, također je i krv menstruacije. Krv menstruacije koja se dakle došava kod žena, ukoliko nešto od te krvi ostane na tijelu žene ili na njenoj odjeći, obaveza je koliko su mogućnosti da tu nečistoću, da tu krv otklone od sebe. Došlo je u hadisu Esmijek čirke Ebu Bekra radijallahu anhuma da je jedna žena došla Allahom poslaniku alihi salatu osallam i rekla događa se da krv menstruacije dospije na našu odjeću. Kako da postupimo? Pa je Allahom poslaniku alihi salatu osallam rekao prvo je dobro ostruži, zatim je dobro istrljaj rukama uzmi vodu pa istrljaj rukama, a zatim to mjesto poprsci vodom, nakon toga možeš da klanjaš u toj odjeći. Dakle prvo ostruži, zatim uzmi vode, dobro istrljaj, zatim nakon toga poprsci i nakon toga možeš da klanjaš u toj u toj odjeći. Dakle takav je slučaj sa krvlju menstruacije kod žena. Što se tiče ostale krvi kod ljudi koja izlazi, dakle iz ljudi, Allah najbolje zna. Islamski učinjenci također imaju podijeljeno mišljenje, ali Allah najbolje zna ispravno je da je takva krv čista. I da pojava takve krvi ne kvari abdest i ukoliko se nešto o te krvi nađe na tijelu ili o dijelu čovjeka, da, dakle, to se ne smatra nečistoćom. Prenose se brojna predanja u kojima se spominje da su ashabi klanjali u ranama da su ashabi klanjali, a krv je isticala iz njihovog tijela. Prenosi se da je Ibna Omer radijallahu anhuma imao čer na svome tijelu, pa istisnuo taj čer, izašla je krv, izašao je gnoj i on je nastavio dakle, da u takvom stanju obavlja namaz, da klanja namaz, nije se abdestio zbog toga. Zatim, što se tiče alkohola, Također, islamski učenjaci po pitanju čistoće alkohola imaju podijeljeno mišljenje, Allah najbolje zna, ispravno je da je alkohol čist. To ne znači da ga je dozvoljeno piti ne, strogo je zabranjeno piti alkohol, međutim, ukoliko nešto od alkohola dospije na naše tijelo, ne u naše tijelo, već na naše tijelo, na našu odjeću, to se ne smatra dakle nečistoćom. Može se u takvoj odjeći klanjati Ukoliko dospije na naše tijelo, dakle nije obaveza, Allah ne bilje zna, nije obaveza prati ali ruke ili mjesto na koje je dospio, dospio alkohol. Dakle, to ne znači da je dozvoljeno piti alkohol. Ono što je zabranjeno konzumirati ne mora značiti da je i nečisto. Dok za sigurno sve ono što je nečisto nije dozvoljeno upotrebljavati. I ono za što postoji dokaz da je nečisto jeste svinja i slina psa. Dakle, jeste svinja i slina psa. Kako je došlo što se tiče svinje, da je došlo u Kur'ani Kerimu, da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, fe inne huric, da isto je to nečist, a što se tiče jeli sline psa, došlo je u hadisu Ebu Hurire radi da je Allahu, poslanika alihi salatu islam, rekao, perite svoje posude iz kojih pas naloče vodu, perite ih sedam puta, jedan put sa zemljom. Onu posudu iz koje pije pas operite sedam puta i jedan put jeli, operite operite zemljom. Dakle, ovo su bile nečistoće za koje postoji dokazi iz Kur'ana ili hadisa da je nečisto. Ove nečistoće trebamo odklanjiti sa svoga tijela, sa svoga odjela ili mjesta gdje ćemo obaviti namaz. Allah najbolje zna sve drugo makako to bilo u našim očima i makako mi mislili da je to nečisto zato ne postoji dokaz dakle za povraćanje za gnoj za krv sukrvicu i slično ništa dakle od toga nije nečisto, a Allah najbolje zna. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vijencem, muslimanima i muslimankama, molim ga subhanahu wa ta'ala da nas podući našoj vjeri, da nas vrati njegove knjizi Kur'an i Kerimu i sunnetu njegova poslanika alihi salatu wasalamu na nai ljafshi i nai buli najin walhamdulillahi rabbil alemin wa sallilahuma محمد nabina muhammad wa ala والسلام عليكم ashabihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi الله barakatuh Allah hu, Allah